دی کائنات نہ اوپدی مواليد کی تدبیر کوینہ د تدبیر مطلب چه دا چ موافق د مصلحت خپل دا غیر نکار واخی چ کم موافق د مصلحت او اگر خیر او کم د مصلحت نہ مخالف نو شر الله اللہ تعالی اغا تدبیر سلورو طریقو باندی کئی سلورو طریقو باندی اغا تدبیر کئی او لنائی طریقہ دا قبض دا دوئم طریقہ دا بستتا او درئم طریقہ احال دا او سلورو طریقہ الہام دا اوله طریقه د تدبیر چې موافق د مصلحت الهی کی قبض قبض راټول اوله تو لکېږي راغوند اول ته ومي قبض دل تا که مراد دا قبض ندا ده چه ده زنو کمو سه زنو دا وجه نا انتشار دا شر او اشعاد د شر کی گی, گی و ها اسباب اللہ تعالی را طول کی لکه زن بندگان می او د دولت د وجه اغه ډیر زیات فسادات کوي الله تعالی ته مال او دولت راوخي یا زن بنديان دي الله تعالی خوخي دې په شر کې مبتلا نشي او د کارونو کې چې هغه مخالفت د مصلحت الهي والله تعالی ولا مال نو ور کوي زی راوااخي او یا والله ورک نه لکهلو بس سلله او ریتهبا بغ بس پ راغلی بس کړړی بوت کړی اوی ونا د بس په ځای باې پ سر را ولی ب را و یا الله او کاله ریوته د تاسو پلان کلیبان دی مواری گئی نو وریع زی پا غطر پانی نزی راتو لی کی تینا وریع زی تی راتو لی باران پا غالا کن کی جی نو قاحت پیراشی سو پیراشی قاحت پیراشی نو کل ادی سر احساس سو شی چدا منگ باندہ قاحت پول راغے او دا باران ولې نه کیږي په دې کارونو شروع کی چې موافق د مصلحت الهی او دا کارونو نه بنشي کوم مخالف د مصلحت الهی نو دا یو طریقه د تدویر د قبض شاهه مثال ذکر کړي چې دجال چې هغه له الله تعالی طاقت ورکی ړळे وو اجني نو دوپاره به کی واته اسم نم نه مانی چې زالاهي ما اوس خو مې ومانه کړ چې زو سې ما مسلمان ورته وای اوس خو دې بالکل نه مانا ما اوس دې بالکل نه مانا ما چې الاهي ځکه ته او عبادتونه ما دوباره مرځه وسبح الله وتعالى د دجال نا غاسباب را ټول کی او د باره به دی وجله الله تعالی چې کمونو قبض وکي مداول نه دا طریقه د تدویر قبض بیا ردی ډیر مثالونه دي په مثاله ما ورد فالحدیث ان الدجال يريد ان يقتل العبد المؤمنه في المره الثانيه له یو د روله او دعالهقادر بهنی کېله او تعالله دله راپې بانې ما حت دا قتل سره د صحت د باث د ختل نه چې دا سړی چې د دا مسلمان نو دا منکر دی د د جال د رویت نه او چې دژال د یتوک منګري او د چالڅ ک ووجې استب د ختل ش صله ت او چکم سیز د وجل له د علات چې نه سمه سم د سور سم د توفق هر څه دي دی دي او سره د دینه چې کمونه بیا وځله نشي دا غاسباب غا نه اثر رواه غستا الله تعالی دا څه دي قبض بس د طریقه تدبیر و طریقه تدبیر شدا و هغه بس تا بسطة فراخوالي دا مقابل لكا دي دا قبض دي مقابل لي نولن دا مانا خدا دا دا اسباب مطلب دا دي يوقام دي او غيطي قمدنو د مسلحات عاما موافق الله تعالی د حکمت عامه موافق کار کوي او غیر سره د هغه موافق اسباب نشته هغه موافق څه نشته اسباب نشته هغه یو غټ کار کول کا شي خو کدی ته اسباب شي ملو شي الله تعالی څه سر طریقي سره بندوبستو کی هغه غیر د اسباب څخه ورګي او زغورا ایوب علیہ الصلات والسلام تر ټوخته پوری الله تعالی جوړ دی پات کې دلغه خپل کووند هوهاله اول ته چې کوم شي نه راوته او بچینه کې اسباب د حيات اسباب د صحت او اسباب د چاو د حيات په یو سره ټول اسباب برابر کیږي لکه شاد شویو اشاره او مثال ته کوي الله تعالی دی یو مظلوم قوم یو محکوم قوم هغه نه صفایدا غسل غواړي لکه اوس وخت مسلمانان مظلومی محکومی مجاهدین دی کله یو ځای دی کله په بل ځای دی الله تعالی د دین او مصلحت عامه موافق کار غسل غواړي الله تعالی ظالم قوم باندې بس تروالي ويږي بس ظالم قوم سراوالي بس تروالي واغې سره د اسباب پروانی مالونه دولتونه اصله هغه پاغي کې غاور شي پاغي شي غاور شي نو په دې مظلوم قوم باندې ظلمونه سکی شروع کی په دې مظلوم قوم ظلمونه شروع کی دا مظلوم قوم کې انخلاف راشي چې موږ به تر دا, دا, دا غزارو نه سکو خرو راپاسې او ردی را چې کم درم خلاف کول غاړي ردی خلاف کول غاړي دا مظلوم قوم چې دا غي خلاف کوي وېجدوی خلاف کونو د دوی قدیم او عاشق موږ له څنګه څه به کار دي اسباب پکار دي راغیل الله تعالی قوت ورکي نو یې اجازه سکی شروع کی نوی نوی وصلی برابر کی داغی خلاف داغی ظالم خوم سشه خلاف دیل اللہ و تعالی پا دا سی طریقہ مددو کی بسط شي راشی او ظالم خوم پی اللہ سکی ختم کی ملکت الموسیٰ علی صلات و سلام مقابل کی فیران تا فیران بان سمن بسط سشه و راغل ہو و بنی اسرائیل و بانی ظلمون شورو کرل نجیناکو منال فیران سنسلز و زمن برمسون دا ٹولو بس الله تعالیٰ چه کمدنو بن اسرائیل اللہ ویو طریقہ بانے بسط راوستو او الله تعالیٰ چې کمدنو حقی سکرو فرانیان تباق کھل و ام البسط ومثاله ان اللہ تعالیٰ انبا عینا لی ایوب راوی صلی اللہ چینہ چه کمدنو دا السلام نفارا برک الارض پونده او آلا او سک راوطلا چینا راوطلا ولیسا فی العادتی عام حرف و عادت نده چی انتوک زیر رگزتو الی نبوع علما چی مبسیدی چی کم ننو آغا پونده و احل راوطول چاہتا من عباده فی الجهاد د دیر زیاد تی کم ننو منسالون گورت تین کسانو په بدر کی او بیستاز و سامانو او الله و تعالیٰ چه کمدنو پا زر کسانو باندې خادر کل چه او یعیتی مردار کل او یعیتی واجل نو الله اللہ پا دی بسط راوست کنا چی پی راوستو بسط داننگی خالن رضی اللہ و تعالیٰ نوم کسان د ځان سرهغستل او د شپو زه مقابله وکړه شپ وکړه چاپې ته یا رض تعالی نو یلی ته په خپله ز روان دی او راځ تن نه خلک مشهوره کې وي د سرهڅ شلوکوو با چاته شمیږې د تا یو تن ته مشهه کوي هغ ور دی تاتهف سره دا یو ې مسلمانه غبیږي ې چې سره زور د دا د زوررو نه زیات دی یو ک الله دومره پسڅ کې راوللي چې بیاې ټول چ کږي یریږ نو ولوګورې ټولی او موټې مجاین دي او ټولو دنیا تیری به بعضل م المخلصین او قادر خی دي دل چې کمو هغه خاصان خلق د خولو بندیانو نه پهجهات کې عه په داسې کار باندې چې لا یا تهڅ ورولو من مثل تلق الابدان شنن ده متصور کی اقل ده دا سغنتی بدنونونا ملکه ولا من اضعافی ها کدی بشان ده دبل شیوم کار کوله کا نشی والا ده یو تن نسکڑی اغسطی ولا من اضعافی ها وامل احالا ده در این طریقر تدبیر ده احالا حوال نوه حوال اڑولو ا حقیقت بدلون حقیقت بدلون ابراهيم عليه صلاة و سلام باندې اور ګلې ګلزار گول شو اسباب د هلاک اسباب د حيات او ګرځیدل دارنګي زهر چې دین دا او وګرځیدل هیڅ هیڅ نقصان امام وصلی الله وسلام د پارا اوب سبب د غرقېدو او غا سبب د هلاك او نجات ورزندو وصلی الله وسلام ما نجات ورکې فرعون څخه غرقې ای حالت یو حقیقت په ببل باندې بدلول یو ببل باندې سکول بدلول دې ته ایحال ویل کیږي و اما الاهاله په مثالو جالو نارې هوان بتن ګررزول د هوا مواف ګرزول دور هوا موافه ابراhimیم له اسلامام زلکې خبرې یا اچولو تهویل کېږي الحام په زل کې خبره غورځول بیا عام خیر خبرې که د ش خبرې خو عم لو قران مجید کې راغلی دی په الہ مها پوجره او بیا استعمال چي د ناغه په دی دی الهام په خير کې استعماليږي الهام شدي نو په خير کې استعماليږي د خير خبره څړګ اچول او وسوسه چې دا نو دا په شر کې استعمالي د شر خبره پسړه کې چول الله تعالی یو موافق زمسلحت کار غسل غستل نا کوم کس مطلبي هي چې کمکس کس مبتلبي دي هغه ته پسړه کې وګورځي چې دا څه غونټه کار څه کا او کا بس هغه شان دې کارو کې دا یو طریقه ده الہام ان شاء الله تعالی مقتلا به لځل کې هغه ورغې په خبره لکه دا حضرت علي السلام کارونه ټول الهامي و هي وګه سوا وحي الهام او کله چې کمندنو ډایرکټ هغه مقتلا به تا دارنګي و کول د الله تعالی انبيای کرام ته د الهام نه انبيای کرام ته سقي وحی کئی کتابون را لیگی چه دا کوئی ادا ما کوئی دا کوئی ادا ما کوئی دا تریقر تجبیر دا تریقر شاید تجبیر دا اللہ و تعالی وحی راولیگی نو قوسو وحی کلا کلا دا الہام چی دے دا لفظ عام جکر کڑا دے چونکہ الہام اولیاؤ تا او نیکانو خلقو تازنو نورو تکی گی او صرف چاہ تکی دلان انبیاء کرامو تکی دلان دا وہیم دی یو کسمو شاہ سبوی الہام کلا کلا مفتلا بی ہی دوشی چکم کس پی او معاملہ کی مفتلا شي ناغت سوشی الہاموشی کلا کلا دا شوی چی اللہ و تعالی دی او کس نکارت لی بل کستا چه کمدنو الہام سکی بو کی چه ور شاگت اداس سکا بل دوشی او کار بل سوک کئی لے کار سکی بل سوک کئی او کلا اللہ و تعالی دچانکا رکھ لی یو سڑے بھی پاکی یو قوت پرو او بل سڑے دے پاکی بل قوت پرو لکه اوس یو سره د قوت پروت ده دا صاحب خودلو د ذهن جوړولو تاسو تاسو قوت په کې پروت ده په غری انخلاف قوت نشته چې هغه پاسي او په خلکو کې چې کمرو आवाज پورته کوي انخلاف راوي الله تعالی یو بلی یو کوي هغه د جلسو جلسنو او غوبلون مړنوي واغت کمندو سو سره یې نه چې په صبحانه د خلک تیار کما هغه له بزرګ کله هم کی چې څو ورشه پلان چې سبق ووایا پلان کیږي چې سبق ووایا سبق ووایا وسمرنه حسین علی رحم الله تعالی کیو استعداد او پند شيخ او پنفیر شيخ ابراهيم الله کی بلسو استعداد او الله تعالی دی له بزرګ نو کې واچ او شور شید او سنن یې نو وایي سبق ووایي چې اگر لړل تا سبق ته وي او خبره بدله شو بیا نو مرنا او سن رهم الله تعالی خبره دنیا تور رسیدله نو بل بسړ کې ان خلاف سکی دا الهام سکی واتی چېل تک ورشد دا دغه شان دی و اما للهام او ورو کې او عبد الله بن تامره واقع را کنه او صاحب البروجا او صاحب الحدود نو باباچو راهيبو هغه کین سملنګو وړو کې د زمانم چا تعالی ما وروکي کې چې کم صلاحيت او په بابا کې نو الله تعالی دې وروکي له زين تواصلو چې د بابا له ورسه سبق تي نسکا هواه وامل الہام فمثاله قصه خرق السفينه لكا د کیشتانه تخپل او اقامه الجدار دیوال درول ولقوجل وينزال الكتب والشرایع على الانبیاء علیهم السلام والالهام طاره تن يكون للمبتلى الهم كلامه مطلبه ته وي وتارتن يكون لغيره خو يجره كلا بل چا توشو فائدې د مطلبه ته سګي راوزي والقران العظيم بين انواع التدبير بما لا مزيد عليه کریم چې کم دنو د الها د تدبیر د ایر ذکر کړی دي شاته دا اصلور کلیات پکړو ذکر کړل نور بلا شې دي چې قران کریم دا هغه بیان کړی دی داقینا زیادی ویمونگ نشو کولا نور قرآن و گورا.